Гайріс. цикл Ганібал Лектор, книга друга мовчання ягнят, розділ чотирнадцятий. Смітсонівський Національний музей природознавства вже кілька годин як зачинився. Але Кроуфорд зателефонував заздалегідь і біля входу з Конститюшн-Авеню на Кларіс Старлінг чекав охоронець. У зачиненому музеї світло було приглушене, повітря нерухоме. Лише колосальна статуя вождя Південних морів, що стояла обличчям до входу, була досить високою, аби слабке світло зі стелі падало на її лице. Провідником Старлінг був чорношкірий чоловік в охайному однострої смітсенівських охоронців. Вона подумала, що він чимось нагадував вождя, коли обернувся обличчям до світильників у ліфті. Пуста фантазія принесла хвилинне полегшення, наче хтось розтер м'язи, зведені судомою. Другий ярус над величезним опудолом слона – Цілий поверх, недоступний для відвідувачів, займають кафедри антропології та етомології. Антропологи кажуть, що це четвертий поверх, ентомологи стверджують, що третій. Кілька вчених із відділу сільського господарства готові довести, що шостий. Кожен табір займає своє місце в цій старій будівлі з усіма її прибудовами і переділками. За охоронцем Стаглінку війшла в тьмяний лабіринт коридорів де під стінами височіли дерев'яні шафи з антропологічними зразками. Про вміст шухлят можна було здогадатися тільки за маленькими етикетками. «У цих коробках тисячі людей», – сказав охоронець. «Сорок тисяч екземплярів!» Він намацував ліхтариком номери кабінетів і ковзав променем по етикетках, поки вони просувалися далі. Колиски даяків і церемоніальні черепи поступилися місцем по І стаглянки з охоронцем перейшли від людини до старішого та краще впорядкованого світу комах. Тепер по під стінами коридору стояли металеві шафи, пофарбовані у світло-зелений колір. «Тридцять мільйонів комах! Ще й павуки на додачу!» «Тільки не мішайте павуків із комахами!» – порадив охоронець. «Павукові люди через це просто казяться. Вам туди, в той кабінет, де горить світло. І не намагайтеся вийти звідси самостійно. Якщо вони не запропонують провести вас до виходу, зв'яжіться зі мною. За цим номером через комутатор. Я по вас прийду». Охоронець віддав Старлінг картку і пішов. Вона опинилася в самому серці кафедри ентомології. У круглій залі високо над величезним опудалом слона. В одному з кабінетів горіло світло, а двері були прочинені. «Час, пілчу!» – чоловічий голос бренів від хвилювання. «Ходи вже, час!» Стаглінг зупинилася на порозі. За лабораторним столом сиділи двоє чоловіків і грали в шахи. Обом було близько тридцяти. Один чорнявий і худий, другий – пухкенький, з жорстким рудим волоссям. Здавалося, всю їх увагу захопила шахова дошка. Якщо вони помітили Кларіс, то не показали цього. Якщо помітили, що дошкою повільно йде велетенський жук-носоріг, кривуляючи між фігурами, то також не дали знаку. Тоді жук заповз за край дошки. «Час, Роудене!» – вмить сказав худий. Пухкенький зробив хід слоном і одразу ж розвернув жука та пустив його чалапати в зворотньому напрямку. «Якщо жук укоротить собі дорогу, звернувши з дошки, то час усе одно закінчиться?» – запитала Стаглінг. «А вже ж закінчиться!» – голосно відповів Пухкенький, не підводячи голови. «А вже ж закінчиться! А ви як граєте? Женете його через усю дошку? З ким ви граєте? З лінивцем?» Я привезла зразок, з приводу якого телефонував спеціальний агент Кроуфорд. «Не доберу, чого ж ми не чули вашої сирени», – сказав Пухкенький. «Ми тут цілу ніч чекаємо на якогось жука, щоб ідентифікувати його для ФБР. Бо ж тільки на жуках і знаємось. Ніхто нічого не казав про зразок спеціального агента Кроуфорда. Нехай показує свій зразок особисто сімейному лікарю». «Час», – пілчу. «Я б залюбки долучилася до вашої гри, але якось іншим разом. Бо справа термінова». «Тож перейдемо до неї просто зараз. Час, Пілчу!» Чорнявий озирнувся до Старлінг і побачив, що вона стоїть із валізою, похилившись на одвірок. Він поклав жука в коробку на шмат рухлявого дерева та перекрив його листям латуку. Коли він підвівся, стало видно, який він високий. «Я Ноубл пілчер, сказав він. «Це Альберт Роуден». Вам потрібно ідентифікувати комаху. Будемо раді вам допомогти. У Пілчара було довге привітне обличчя, але чорні очі трохи дивні і посаджені надто близько. Одне око трохи косило, і через це світло відбивалося в ньому під іншим кутом. Він не запропонував потиснути руки. А ви... Кларіс Стаглінг. Поглянемо, що ви нам принесли. Пілчор підніс склянку до світла. Роуден підійшов подивитися. Де ви таке добули? Невже встрелили своєю пушкою? А його матусі не бачили? Стаглінг спало на думку, що Роудену не завадило потримати добрячого стусана ліктем у щелепу. Ш, сказав пілчор, розкажіть, де ви його знайшли? Воно на чомусь висіло? На гілочці чи листочку або лежало в землі? «Зрозуміло», – відповіла Стагрінг. «Вам нічого не пояснили». «Завідувач попросив нас лишитися після роботи та ідентифікувати Жука для ФБР», – сказав пілчер. «Наказав», – зауважив Роуден. «Наказав нам лишитися після роботи». «Ми постійно цим займаємося для митниці та відділу сільського господарства», – відповів Пілчер. «Але не посеред ночі», – відказав Роуден. «Я маю розповісти вам дещо стосовно кримінальної справи», – заговорила Старлінг. «Так можна робити, якщо ви не розголошуватимете інформацію, поки справу не буде розкрито. Це важливо. Від цього залежить людське життя. І то не просто слова». «Доктор Роуден, ви можете мені серйозно пообіцяти, що збережете таємницю?» «Я не доктор. Треба десь розписатися?» Ні, якщо ви вмієте тримати слово. Розпишетеся за зразок, якщо схочете його залишити. Ось і все. Звісно, я вам допоможу. Я ж не безсердечний. Докторе Пілчер. Це правда, сказав Пілчар. Він не безсердечний. Таємниця. Ніхто не дізнається. Пілч також поки що не доктор. Ми з ним на одному науковому щаблі. Але зауважте, що він дозволив вам так його називати. Роуден торкнувся під боріддя пучкою вказівного пальця, наче підкреслював своє осудливе зауваження. Розкажіть нам усе в деталях. Речі, які здаються неважливими вам, можуть мати велике значення для експерта. Цього жука знайшли за м'яким піднебінням убитої. Я не знаю, як він туди потрапив. Тіло дівчини виловили в річці елк у Західній Вірджинії, і вона померла не більше, ніж кілька днів тому. «Це Біл. я чув по радіо», – сказав Роуден. «Але ж ви не чули по радіо про Комаху», – запитала Стаглінг. «Ні, але там сказали, що в річці Елк. То ви тільки сьогодні звідти повернулися і тому так пізно приїхали?» «Так». «Ви, мабуть, утомилися. Хочете кави?» – запропонував Роуден. Ні, дякую. Води? Ні. Кули? Щось не хочеться. Нам необхідно дізнатися, де тримали цю жінку та де її вбили. Ми сподіваємось, що цей жук має якесь особливе середовище існування, чи поширений на певній території, чи спить на якомусь конкретному дереві. Ми хочемо дізнатися, звідки ця комаха. Тобто деталь, яку знатиме тільки він і за якою ми зможемо розпізнати фальшиві зізнання. Він убив принаймні шістьох. Час нас, їдьма, їсть. Гадаєте, він утримує в полоні іншу жінку? Просто зараз? Цієї хвилини, поки ми роздивляємося його жука? Поставив роден запитання в лоб. Його очі були широко розчахнуті, рот роззявлений. Стаглінг зазирнула йому до рота. І на секунду щось спливло в її спогадах. «Я не знаю», – напругав голосі. «Ось воно». «Я не знаю», – повторила вона, пом'якшивши тон. «Він знову когось уб'є. Щойно випаде нагода». «Отож, і ми не будемо втрачати нагоди», – сказав Пілчор. «Не хвилюйтеся, ми до цього здібні». «Ви потрапили в надійні руки. Кращих не знайти». Тоненьким пінцетом він дістав коричневий предмет зі склянки і виклав його під світлом на білий аркуш. Навів на нього збільшувальне скло на гнучкій підставці. Комаха була довгастою та скидалася на мумію. Її вкривала напівпрозора оболонка, що повторювала форми, наче саркофаг. Кінцівки були щільно притиснуті до тіла, немов вирізблений барельєв. Маленьке личко мало мудрий вигляд, «По-перше, такі комахи зазвичай не потрапляють у людське тіло природним шляхом. Та й у воді їх не знайдеш, хіба випадково», – сказав Пілчар. «Не знаю, що вам відомо про комах, або скільки ви хочете про них почути». «Скажімо так, мені невідомо ніць, тому розповідайте все». «Окей, ця лялечка – недорозвинена комаха в хризаліді». «Коконі, в якому вона перебуває, поки перетворюється з личинки на дорослу особину», – сказав Пілчар. «Покрита лялечка, Пілчу!» Роуден наморщив носа, щоб не впали окуляри. «Гадаю, що так. Хочете зазирнути в Чу? Щодо постембріональних стадій?» Йдеться про етомологічний довідник, де детально описані стадії розвитку комах. «Гаразд, це лялечка великої комахи. Більшість вищих комах проходять стадію лялечки. Деякі таким чином зимують. Довідник чи дослідник, Пілчу? Цур-дослідник. Пілчар переклав зразок на скальця мікроскопа і схилився над ним зі стоматологічним зондом у руці. Поїхали. Жодних видимих органів дихання в потиличній частині. Дихальця на мезотораксі і кількох сегментах черевця. Почнемо з цього. «Угу», – мугикнув Роуден, гортаючи сторінки маленького довідника. «Функціональні мандибули?» «Нє. Парні галеа максили на вентромезоні». «Так-так. Де вусики?» «Кріпляться до мезальної ділянки крилиць. Дві пари крил, внутрішня повністю покрита. Вільні тільки три нижні сегменти черевця. Маленький гострий кремастер». Я б сказав, лускокрилі. Тут так само написано, сказав Роуден. Ряд комах, який складається з метеликів і молей, поширені на великій території, додав Пілчар. Буде важко, якщо крильця намокли. Піду по описи, сказав Роуден. А ви тут, певно, будете мене обговорювати поза очі. Та що поробиш? Нічого не поробиш, відказав Пілчар. Роуден хороший. Звернувся він до Старлінг, щойно Роуден вийшов з кімнати. Не маю жодного сумніву». «Та невже?» – потішився Пілчар. «Ми з ним разом здобували дипломи бакалаврів. Працювали і хапалися за будь-які гранти. Йому випав той, де треба було сидіти в шахті і чекати на ознаки протонної радіоактивності. Просто він надто довго просидів у темряві. З ним усе гаразд. Тільки не згадуйте про протонну радіацію». Намагатимусь уникати цієї теми. Пілчар відвернувся від яскравого світла. Це великий ряд лускокирилі. Понад 30 тисяч метеликів і 130 тисяч різновидів молі. Треба дістати її з хризаліди. Доведеться, якщо ми хочемо звузити коло. Окей. Зможете дістати її цілою? Гадаю, що так. Бачите, перед смертю вона сама почала вибиратися назовні. Ось тут, у Херезаліді, є проріз неправильної форми. Багато часу не забере. Пілчер розширив природний отвір в оболонці та вивільнив із неї комаху. Побгані крильця були вологі. Розгортати їх довелося обережно, наче промоклу зім'яту серветку. Жодних візерунків не проглядалося. Повернувся родини з книжками. «Готовий?» – спитав пілчер. От, протораксичне стегно приховане. Як щодо тимпанальних мембран? «Мембрани відсутні», – відповів пілчер. «Ви не вимкнете світло, офіцер Стаглінг? Вона чекала біля вимикача на стіні, поки пілчер діставав свій маленький ліхтарик. Він відійшов від стола та посвітив на заразок. Очі комахи сяяли в темряві, відбиваючи вузенький промінь. «Совка!» Сказав Роуден. Ймовірно, але яка саме? озвався Пілчер. Увімкніть, будь ласка, світло. Це нічниця офіцера Стаглінг, або нічна міль. Скільки ми маємо совок, Роудене? Дві тисячі. Описано близько двох тисяч. Але таких великих небагато. Окей, покажи, на що ти здатний, друже мій. Жорстке, руде волосся Роудена затулило мікроскоп. «Зараз переходимо до хетотаксії. Вивчатимемо покрив комахи, щоб звузити пошук до одного виду», – пояснив пілчер. Роудену нема в цьому рівних. Стаглінг відчула, як кімнатою прокотилася хвиля доброзичливості. Роуден відповів на неї, розпочавши з пілчером палку суперечку на тему, чи розташовані колом личинкові бородавки. Таким самим пристрасним було обговорення розташування волосків на черевці. Еребус Одора. зрештою сказав Роуден. Ходімо, подивимось, додав Пілчор. Узявши з собою зразок, вони спустилися на ліфті до поверху, що одразу над великим опудалом слона, і повернулися до гігантського квадратного приміщення, заставленого блідозеленими коробками. Простору залу було поділено на два яруси, щоб надати більше місця смітсонівським комахам. Тепер учені і Старлінг рухалися неотропіками та наближалися до совок. Пілчар звірився з блокнотом і зупинився перед однією шаф, що сягала йому по груди. — З цими штуками треба поводитись обережно, — сказав він, знімаючи з шафи важкі металеві двері та ставлячи їх на підлогу. Якщо впустиш такі собі на ногу, потім тижнями стрибатимеш. Він пробігся пальцями по шухлядах, вибрав одну та витяг. На таці Стаглінг побачила малесенькі висушені яйця, гусінь у пробірці зі спиртом, кокон, знятий з особини, дуже подібної до її екземпляра, та дорослу комаху, велику чорнокоричневу міль із розмахом крил приблизно в шість дюймів, волохатим тілом та тоненькими вусиками. Шість дюймів, п'ятнадцять сантиметрів. «Ребус одора», – сказав Пілчар. «Міль чорна відьма». Роуден уже гортав сторінки. «Тропічний вид, що восени долітає аж до Канади», – прочитав він. «Личинки живляться акацією, Сенегалією Грега та подібними рослинами». У природному середовищі трапляється у Вест-Індії та Південних Штатах США. На Гавайях вважається шкідником. Сенегалія Грега – різновита каці, яка росте на півночі Мексики та півдні США. «Всиратись і не жить», – подумала Стаглінг. «Здуріти можна», – сказала вона вголос. «То вони всюди». «Всюди, але не постійно». Пілчер схилив голову та вщипнув себе за підборіддя. «Роудене, вони можуть відкладати яйця двічі на сезон?» «Зачекай». «Так, на крайньому півдні Флориди та в південному Техасі». «Коли?» «У травні та серпні». «Я тут подумав», – мовив пілчер. «Ваша комаха розвинена трохи краще за нашу. Вона свіжа». Навіть почала розривати кокон, щоб вилізти назовні. Якби ми були у Вест-Індії чи принаймні на Гаваях, то все було б зрозуміло. Але тут зима. У цій частині країни ми ще три місяці чекали б на її вихід. Або це сталося випадково в теплиці, або хтось її виростив. Виростив її як? У клітці у теплому місці, згодовуючи личинкам листя акації поки вони не наготуються загортатись у свої кокони. Це не дуже важко. Це популярне хобі? Якщо не брати до уваги професіоналів, таким багато людей займається. Ні, загалом це ентомологи, які намагаються вивести ідеальну особину. Може, ще кілька колекціонерів. Також існує шовкове виробництво. Там вирощують метеликів, але не таких. «В ентомологів мають бути періодичні видання, журнали на професійну тематику. Знайомі, які продають обладнання», – сказала Стаглінг. «Звісно, і більшість видань надходять саме нам». «Я доберу для вас оберемочок», – запропонував Роуден. «Тут кілька людей підписалися на невеличкі вісники. Тримають їх під замком і просять по четвертаку з носа. Просто, щоб поглянути на ті дурнуваті журнали». До них я вранці дістануся. Я попрошу, щоб по них зайшли. Дякую, містер Роуден. Пілчер зробив ксерокопію даних про Еребус Одора та віддав їй стагрінг разом із комахою. Я вас проведу, сказав він. Вони чекали на ліфт, коли Пілчар промовив. Більшість людей люблять метеликів і ненавидять міль. Але міль цікавіша, більш захоплива. «Міль деструктивна. Деякі різновиди, більшість. Але вони ведуть різноманітні способи життя, як і ми», – сказав Пілчар і замовк на один поверх. «Існує міль, навіть більш ніж один вид, яка живе виключно за рахунок сліз. Окрім сліз, вона нічого не їсть і не п'є». «Яких сліз? Чи їх?» «Сліз великих наземних ссавців, завбільшки з нас». Старе визначення молі – це все, що поступово, тихо їсть, поглинає чи псує щонебудь. Щось руйнівне. То ви цим весь час займаєтеся? Полюєте на бафалобіла. Роблю, що можу. Пілчар провів по зубах язиком. Той рухався за губами на чекіт за фіоранками. А коли-небудь вибираєтеся на бургери чи пиво чи на пристойне домашнє вино? Останнім часом – ні. – А зараз зі мною не підете? Тут недалеко. – Ні, але коли все закінчиться, я пригощаю. І природно, що містер Роуден також може піти з нами. – Нічого природнього в цьому не бачу, – відповів Пілчер і біля виходу додав. – Сподіваюся, скоро ви розберетеся зі своєю справою, офіцер Остаглінг. Кларіс поспішила до машини, яка на неї чекала. Арделія Меп залишила для неї на ліжку пошту та половинку шоколадного батончика Маунтс. Мепп уже спала. Стаглінг перенесла свою портативну друкарську машинку до пральні, поставила її на поличку для одягу та заправила в неї аркуші з копіювальним папером. Дорогою до Квантіко вона встигла подумки систематизувати факти про Еребус Одора. Тому швидко впоралася зі звітом і написала Кроуфорду записку з пропозицією звірити список адрес, за якими отримують ентомологічні видання, з розкритими справами про напади від ФБР та відділків із тих міст, які розташовані найближче до місць викрадень, а також зі справами про важкі та сексуальні злочини у Метродейт, Сан-Антоніо, Г'юстоні та інших районах, де та міль найбільше поширена. Також вона торкнулася іншої теми, яку довелося піднімати вже вдруге. Спитаємо доктора Лектора, чому він вирішив, що злочинець почне знімати скальпи. Вона віднесла записку нічному черговому і з вдячністю впала в ліжко. Денні голоси і досі шепотіли в її вухах. Тихіше, ніж дихання меп із сусіднього ліжка. У вирі темряви вона побачила маленьке, мудре обличчя Молі. Ті осянні очі колись дивилися на бафало біла Серед космічного похмілля після відвідин Смітсонівського музею до неї прийшла думка, яка стала кодою минулого дня. У цьому дивному світі, половина якого занурена в пітьму, я маю впіймати істоту, що живиться слізьми. Розділ 15 У східному Мемфісі, штат Теннесі, Кетерін Бейкер Мартін і її ліпший хлопець сиділи пізно ввечері в нього на квартирі, дивилися кіно по телевізору та покурювали з бонга, заправленого гашишем. Перерви на рекламу ставили довші й частіші. У мене є нямки. Хочеш попкорну? спитала вона. Я принесу. Давай ключі. «Сиди, все одно треба перевірити, чи дзвонила мама». Вона підвелася з дивану. Висока, молода жінка, ширококоста і тілиста, замалим малим неогрядна, з гарним обличчям і густим чистим волоссям. Вона знайшла своє взуття під кавовим столиком і вийшла на двір. Цей лютневий вечір видався скоріше сирим, ніж холодним. Легкий туман, що прийшов від річки Місісіпі, завис над паркінгом на рівні грудей. Просто над головою вона побачила старий місяць. Блідий і тонкий, наче кістяний риболовний гачок. Від погляду в небо запаморочилося в голові. Вона рушила через автостоянку навпростець. Неухильно прямуючи до своїх вхідних дверей, що виднілися за сотню ярдів попереду. Приблизно 90 метрів. Біля квартири Кетерін припаркувався коричневий вантажний фургон. Став між будиночками на колесах та човнами на причепах. Вона помітила машину, бо та була схожа на фургони зі служби доставки, які часто привозили подарунки від її матері. Коли вона проходила повз фургон, у тумані вімкнулася лампа. Торшер із абажуром, який стояв на асфальті за фургоном. Під лампою було м'яке-пухке крісло, обтягнуте ситцем у червоні квіти. Великі червоні квіти, що цвіли в тумані. Складалося враження, наче крісло зі світильником виставили на показ у меблевому салоні. Кетерін байкар мартін кілька разів кліпнула і пішла собі далі. Їй, на думку, спало слово «сюрреалізм» і винуватую тому «бонк». З нею все гаразд. Хтось виїжджає або заїжджає. Виїжджає, заїжджає. У Стоунгінджевих віллах завжди хтось кудись переїжджає. У вікні її квартири колихнулася штора. І Кетрін побачила на підвіконні кота, який вигинав спину і терся боком об скло. Вона тримала на поготові ключ і перед тим, як вставити його в шпарину, озирнулася. З багажного відсіку фургона вибрався чоловік. При світлі ліхтаря вона розгляділа, що одна його рука в гіпсі і тримається на перев'язі. Дівчина зайшла додому та замкнула за собою двері. Кетрін Бейкер-Мартін обережно визирнула з-за штори і побачила, як чоловік намагається занести крісло у фургон. Він обхопив його здоровою рукою та спробував підштовхнути коліном. Крісло перекинулось. Він його вирівняв. Послинив палець і витер на пляму від бруду з автостоянки. Кетрін вийшла на двір. «Я вам допоможу!» – промовила вона з правильною інтонацією. Чемно і не більше. «Правда? Дякую!» Дивний, напружений голос. Акцент не місцевий. Торшер підсвічував його обличчя знизу, викривляючи риси. Але Кетрін добре роздивилася його тіло. На чоловікові були випросувані штани кольору хакі та якась жовто-коричнева сорочка, розстібнута на висненкуватих грудях. На підборідді та щоках геть не було волосся. Гладенькі, наче в жінки, а над вилицями в тінях від лампи зблискували маленькі цятки очей. Він також її роздивився. Кетерін завжди це добре відчувала. Чоловіки часто дивувалися її розміром, коли підходили ближче. І деяким вдавалося приховати подив краще за інших. «Добре», – сказав він. Чоловік відгонив неприємним запахом, і вона з огидою помітила, що до його жовто сорочки пристали волоски, такі завиті на плечах і під пахвами. Підняти крісло в низький фургон було досить легко. «Просунемо його вперед, ви не проти?» Він заліз усередину та прибрав якийсь непотріб. Широкі, неглибокі піддони, куди зливають машинну оливу, та маленьку ручну лебідку, яку називають підйомником для домовини. Вони штовхали крісло в глиб фургона, поки воно не стало за переднім сидінням. — У вас чотирнадцятий? — спитав він. — Що? — Подасте мотузку? У вас під ногами валяється. Кетерін нахилилася по мотузку, і чоловік опустив на її потилицю гіпс. Вона подумала, що вдарилась об щось головою, і підняла руку до забитого місця, коли гіпс знову опустився, потрощивши її пальці, що обхопили череп. І знову, цього разу за вухом, ціла низка ударів, і всі не дуже сильні. Кетрін повалилася на крісло. Вона сповзла на підлогу фургона і застигла, лежачи на боці. Якусь мить чоловік дивився на неї а потім зняв з руки гіпс і перев'яз. Він худко заніс лампу у фургон і зачинив задні дверцята. Він відгорнув комір Кетрін і при світлі ліхтарика прочитав розмір на етикетці блузки. «Добре», – сказав чоловік. Він розрізав блузку на спині, ножицями для перев'язаних матеріалів. Потім стягнув блузку та вдягнув на дівчину наручники. Розстеливши на підлозі фургона ряднину, чоловік перекотив її на спину. Лівчика на Кетрін не було. Він обмацав пальцями її великі груди, відчув їх вагу та пружність. «Добре», – сказав він. На лівій з грудей виднівся рожавий засос. Чоловік послинив пальця, щоб витерти його, як зробив це з плямою на ситці, і кивнув, коли від легкого тиску синюшність пропала. Він перекотив дівчину обличчям донизу і перевірив її скальп, розправляючи пальцями густе волосся. Загорнутий у тканину гіпс не порізав шкіри. Двома пальцями він знайшов на її шиї пульс – сильний та рівний. «Добре», – сказав чоловік. До його двоповерхового будинку їхати було неблизько, і йому не хотілося перев'язувати рани тут і зараз. Кіт Кетрін Бейкер Мартін спостерігав із вікна, як фургон поїхав геть, і вогники задніх фар поступово злилися в одну точку. Позаду кота дзвонив телефон. Увімкнувся автовідповідач у спальні. У темряві заблимала червона лампочка. Телефонувала мати Кетрін, молодший сенатор США від штату Теннесі. Розділ 16. У 1980-х роках, у золоту добу тероризму, було розроблено процедури на випадки викрадення осіб з оточення членів Конгресу. У 2.45 ранку спеціальний агент, який очолював Офіс ФБР у Мемфісі, повідомив головний штаб у Вашингтоні, що єдина дочка сенаторки Рут Мартін зникла. О 3.00 з вологого підземного гаража Базардс-Пойнт, що у вашингтонському польовому штабі, виїхали два фургони без розпізнавальних знаків. Один попрямував до адміністрації Сенату, де техніки встановили моніторингове та записувальне обладнання на телефони в кабінеті сенаторки Мартін. І, згідно зі статтею 3, засоби для перехоплення телефонних розмов на всі платні апарати поблизу офісу сенаторки. Міністерство юстиції розбудило наймолодшого сенатора зі спеціального розвідувального комітету, щоб він виписав наказ про обов'язкове прослуховування. Другий автомобіль, фургон Око, з дзеркальною шибкою та обладнанням для спостереження, припаркувався на Вірджинія авеню щоб стежити за головним входом Watergate West, вашингтонської резиденції сенаторки Мартін. Двоє з чоловіків, які приїхали у форгоні, зайшли в будинок, щоб установити моніторингове обладнання на домашні телефони сенаторки. Bell Atlantic, американська телекомунікаційна компанія, встановили, що час для відстеження дзвінка в середньому становить 70 секунд, якщо з приводу викупу телефонуватимуть із домашнього цифрового комутатора. Команда швидкого реагування в Базарс чергувала у дві зміни – на випадок передачі викупу на території Вашингтона змінилося кодування радіоперемовин, щоб на місце передачі викупу не налетіли репортерські гелікоптери, подібна безвідповідальність із боку новинарів була рідкістю, але таке вже траплялося. Група порятунку заручників перейшла в стан бойової готовності, що за один крок від висадки десанту. Усі сподівалися, що зникнення Кетрін Бейкер-Мартін було професійним викраденням заради викупу. У такому разі шанси на її порятунок були найвищими. Про найгірший випадок не згадували взагалі. Згодом, невдовзі після світанку в Мемфісі, міський патрульний розслідував скаргу на якогось блудягу по Вінчестера Авеню та зупинив чоловіка похилого віку який збирав по дорогою алюмінієві банки та інше сміття. У його візочку патрульний знайшов жіночу блузку, застібнуту на гудзики спереду. На спині блузка була розрізана, наче одяг для покійників. Печатка з пральні свідчила, що вона належить Кетрін Бейкер-Мартін. О 6.30 ранку Джек Крофорд їхав на південь від своєї оселі в Арлінгтоні. І телефон у машині дзвонив уже вдруге протягом останніх двох хвилин. 9-22-40. 40. Виклик від Альфа-4. Кроуфорд знайшов зону для паркування. Пригальмував і зупинив автомобіль, щоб приділити всю свою увагу телефону. Альфа-4 – це директор ФБР. Джеку, ти в курсі про Кетрін Мартін? Мені щойно повідомив нічний черговий офіцер. «То ти вже знаєш про блузку. Слухаю тебе». «Баздарс-Пойнт у повній бойовій готовності», – сказав Кроуфорд. «І мені б хотілося, щоб вони перебували в ній і надалі. Коли скасують стан тривоги, має лишитися прослуховування телефонів. Хоч і розрізана блузка, ми ще не знаємо, напевне, чи то біл. Якщо наслідувач, він може попросити викуп. Хто відстежує дзвінки в Теннесі Ми чи вони?» «Вони. Поліція штату. Вони молодці. Мені телефонував Філ Адлар з Білого дому, щоб повідомити про особливу зацікавленість президента. Нам би не завадило розкрити справу Джеку». «Мені таке теж спадало на думку». «Де сенаторка?» «Їде до Мемфіса. Хвилину тому телефонувала мені додому. Можеш собі уявити?» «Так». Кроуфорд познайомився з сенаторкою Мартін на бюджетних слуханнях. Навалилася на мене на вина. Я її розумію. Я теж, відповів директор. Сказав їй, що ми докладаємо всіх зусиль, як і до того. Вона... вона знає про твою ситуацію, тому запропонувала корпоративний лі'єр. Лі'єр-джет – американсько-канадська марка військових і бізнес-літаків. Скористайся ним, повернися вночі додому, якщо зможеш. Гаразд. Сенаторка вперта, Томмі. Якщо вона хоче керувати справою, ми буцнемося лобами. Знаю, якщо доведеться, розіграємо з тобою пік-н-рол. пік н, пік -н атакувальний прийом у баскетболі, розрахований на двох гравців, які по черзі намагаються привернути увагу захисника команди противника. Скільки в нас часу? Що найбільше шість чи сім днів, Джеку. Не знаю. Якщо він переполохається, коли дізнається, хто вона така, то може просто прирізати її та викинути. Де ти? За дві милі від Квантіко. Аеродром біля Квантіко зможе прийняти ліяр? Так, двадцять хвилин. Так, сер. Кроуфорд натиснув кілька клавіш на телефоні. І виїхав на дорогу. Розділ 17 Утомлена після неспокійного сну, Кларіс Старлінг стояла в халаті та пухнастих капцях із кролячими морточками. І чекала, поки звільниться ванна кімната, яку вони з МЕП ділили з двома студентками із сусідньої кімнати. Почувши по радіо новини з Мемфіса, вона некусь мить застигла. «О, Господи!» – сказала вона. «О, Боже мій! Гей, ви там! Ванну оточено з усіх боків! Виходьте з піднятими штанами! Це не навчальна тривога!» Вона залізла в душову кабінку до шалешеної сусідки. «Посунься, Грейсі, та передай, будь ласка, мило!» Нашорошивши вуха в очікуванні телефонного дзвінка, Кларіс спакувала речі для ночівлі та поставила криміналістичну валізу біля дверей. Вона перевірила, що в комутаційні знають, що вона у себе в кімнаті, і пропустила сніданок, щоб чергувати біля телефону. За 10 хвилин до початку занять вона без жодних на вказівок побігла вниз, у відділ поведінкової психології, разом з усім своїм обладнанням. «Містер Кроуфорд виїхав до Мемфіса 45 хвилин тому», – привітно повідомила її секретарка. Берроуз теж поїхав, і Стафорд з лабораторії вилетів з національного. Учора ввечері я подала йому свій звіт. Він не лишив для мене ніякого повідомлення. Я Кларіс Старлінг. Так, я знаю, хто ви. У мене тут три візитки з вашими номерами. А на його столі, певно, знайдеться ще декілька. Ні, він нічого вам не залишав, Кларіс. Жінка поглянула на багаж Старлінг. «Може, йому щось передати від вас, коли він телефонуватиме?» А він не вказав свого номера в Мемфісі в карті номер 3. Спеціальна щоденна анкета для агентів ФБР, в якій занутовується робоча діяльність та час, який пішов на виконання завдання. «Ні, він з нього подзвонить. Хіба у вас нема сьогодні занять, Кларіс? Ви ж іще вчитеся, чи не так?» «Так, так, вчуся». Старлінг запізнилася на заняття, і ситуацію тільки погіршила Грейсі Пітман, дівчина, яку Кларіс потіснила з душу. Грейсі Пітман сиділа одразу за Стаглінг. Дорога до парти здалася дуже довгою. Поки Кларіс долучилася до аудиторії, Грейсі Пітман описала два повні оберти язиком за щокою, вкритою м'яким пушком. Так і не поснідавши, Кларіс висиділа двогодинну лекцію на тему винятки з правила про неприйняття судом доказів, отриманих незаконним шляхом з огляду на добропорядність, після якої дісталася автомата з продажу напоїв і хильнула кули. О півдні вона перевірила поштову скриньку, чи не прийшло нове повідомлення. Але нічого не було. Тоді в неї виникла думка. Таке вже траплялося кілька разів у її житті, що гостре розчарування на смак дуже схоже на оригінальний лікарський засіб під назвою фліц, який її змушували приймати в дитинстві. Трапляються дні, коли ти прокидаєшся новою людиною. Так само сталося зі Стаглінг, це вона знала напевне. Те, що вона побачила вчора в Поттерському похоронному бюро, спричинило всередині неї, невеликий тектонічний сув. Стагрінг вивчала психологію та кримінологію в хорошому університеті. У житті вона дізналася про чимало жахливих, неочікуваних способів, у які світ ламає та знищує істот. Але тоді вона не розуміла по-справжньому те, що зрозуміла тепер. Інколи людський рід породжує розум, що ховається за людяним обличчям і водночас насолоджується видовищем, Яке лежало на керамічному столі в Поттері, штат Західна Вірджинія в тій кімнаті зі столистими трояндами. Перші враження від цього розуму були гірші, ніж від будь-яких предметів, що потрапляють на терези патолого анатома. Це знання залишиться з нею назавжди воно вросте під шкіру, і Кларіс збагнула, що доведеться нарощувати мозолі. Аби воно не пропалило її до кісток. Відволіктись на навчання не вийшло. Весь день вона почувалася так, наче події відбувалися десь за обрієм. Здавалося, до неї доходив лише тихий шепіт, немов відлуння з далекого стадіону будь-який рух вибивав її з колії. Групи студентів, що проходили повз неї в коридорі, тіні хмар, які повзли по землі, гул літака в небі. Після занять Старлінг намотала на пробіжці рекордну кількість кіл, а потім пішла плавати. Вона плавала, поки не згадала про потопельників, і їй перехотілося відчувати на собі воду. Вона подивилася новини о сьомій разом із Меп та десятком інших студентів, які сиділи в залі для відпочинку. Викрадення дочки сенаторки Мартін не було головною новиною. Але про нього згадали одразу після Женевських переговорів щодо озброєння. Женевські переговори між керівниками США і СРСР про міжнародні дипломатичні відносини та гонку озброєнь. Репортаж із Мемфіса почався з кадрів, на яких виднівся знак Stonehenge вілли» на тлі блимавки патрульної машини. Навала преси смакувала подію. Проте за цей час нічого нового не відбулося. Тому репортери брали інтерв'ю одне в одного, просто на паркінгу Стоунгінджа. Уповноважені представники від Мемфіса та округу Шелбі не звикли до гармади мікрофонів пригинали голови. У цьому велелюдному крикливому пеклі серед спалахів фотоапаратів та виску мікрофонів вони перераховували речі, про які й гадки не мали. Фотографи нахилялися, підстрибували і хапалися за телевізійні міні-камери щоразу, коли слідчі виходили чи заходили в помешкання Кетрін Бейкер-Мартін. У залі для відпочинку Академії ФБР пролунало коротке іронічне привітання, коли у вікні квартири на мить з'явилося обличчя Кроуфорда. Старлінг посміхнулася кутиком рота. Вона задумалася, чи дивиться ці новини Бафало Білл. Загадалася, що б він подумав про Кроуфордове обличчя, і чи він знав взагалі, хто такий Кроуфорд. Решта також схилилися до думки, що Білл може дивитися цей репортаж. Показали сенаторку Мартін у прямому ефірі з Пітером Дженнінгсом. Вона стояла сама в кімнаті своєї дитини, а на стіні за її спиною виднілися плакати з Вайлом Койотом і поправкою про рівні права та прапорець університету Південного Заходу. Висока жінка з сильним, простим обличчям. «Я звертаюся до людини, в якої перебуває моя дочка», – сказала вона. Сенаторка підійшла ближче до камери, і оператор не зміг одразу сфокусувати зображення. Вона заговорила знову, так, як ніколи не стала б розмовляти з терористом. «Ви маєте змогу відпустити мою дочку», «Цілою та неушкодженою. Її звати Кетрін. Вона дуже добра і чуйна. Будь ласка, відпустіть мою дочку. Прошу, не кривдьте її. Ви контролюєте цю ситуацію. Вся влада належить вам. Ви головний. Я знаю, ви здатні на любов і милосердя. Ви можете захистити її від усього, що їй загрожує». Зараз у вас з'явилася чудова нагода довести цілому світу, що ви здатні на велике добро. Що ви вже виросли і не ставитеся до інших людей так, як світ учинив із вами. Її звати Кетрін. Сенаторка Мартін відвела погляд від камери. І почалися кадри домашнього відео, на якому маленька дівчинка вчилася ходити, тримаючись за гриву великого колі. За кадром звучав голос сенаторки. На відео, яке ви зараз бачите, Кетрін іще мала дитина. Відпустіть, Кетрін. Відпустіть її цілою та неушкодженою в будь-якому місці нашої країни. І натомість ви отримаєте мою допомогу і дружбу. Запустили низку фотографій. Восьмирічна Кетрін Мартін тримається за штурвал на човні. Човен стоїть на підпорах, поки її батько фарбує корпус. Дві найновіші світлини з молодою жінкою, на повний зріст і обличчя великим планом. Знову великий план цього разу сенаторки. Я обіцяю вам перед усією нашою країною, що ви матимете мою безумовну підтримку, коли б вона не знадобилася. Я здатна вам допомогти. Я сенатор Сполучених Штатів. Я член Комітету Збройних Сил. Я беру активну участь у проєкті інновацій стратегічної оборони, системи космічного озброєння, яку всі називають «зоряні війни». Якщо у вас є вороги, я з ними боротимусь. Якщо вам хтось заважає, я їх зупиню. Телефонуйте мені в будь-який час, в день або вночі. Мою дочку звати Кетрін. Прошу, доведіть нам, що ви сильні, – говорила сенаторка Мартін, наближаючись до камери. Відпустіть, Кетрін. Дідько, це добре придумано, сказала Старлінг, яка тремтіла, немов тар'єр. Господи, як добре придумано. Що, прозорі зоряні війни? спитала Меб. Якщо прибульці з іншої планети намагаються контролювати думки Бафало Білла, то вона зможе його захистити? У цьому сіль. Старлінг кивнула. Багато параноїдальних шизофреніків мають подібні галюцинації. Про контроль з боку прибульців. Якщо біл влаштований саме таким чином, то в цей спосіб його можна буде виманити. Непогана спроба, чорт забирай, коли вона стояла там і виголошувала свою промову. Правда? Принаймні вона може виграти для Кетрін іще кілька днів. З'явиться час трохи попрацювати над білом. Або ж ні. Кроуфорд вважає, що термін ув'язнення ставатиме дедалі коротшим. Можна спробувати діяти таким чином. Можна інакше. Мені б усе згодилося, якби йшлося про мою дитину. Чому вона постійно повторювала Кетрін? Чому саме ім'я? Вона намагається змусити Баффало Білла поглянути на Кетрін як на особистість. Як вважають слідчі, він має знеособити жертву. Навчитися сприймати її як неживу річ перед тим, як розірвати її на шматки. Серійні вбивці розповідають про це на співбесідах у в'язниці. Принаймні, деякі з них. Кажуть, що це наче мати справу з лялькою. За зверненням сенаторки Мартін стоїть Крофорд, як гадаєш? Може бути. А може це доктор Блум. Он де він, відповіла Стаглінг. З телевізійного екрана передавали інтерв'ю на тему серійних убивств яке кілька тижнів тому взяли в доктора Алана Блума з Чикайського університету. Доктор Блум не бажав порівнювати Баффало Біла з Френсісом Доларгайдом або Гаретом Гобсом, або з будь-яким іншим випадком з його практики. Він уникав імені Баффало Біл. Власне кажучи, він узагалі небагато розповів, але його вважали за експерта, можливо, найкращого в галузі. Тому й треба було показати його обличчя на телебаченні. Репортаж скінчився його фінальною драматичною реплікою. Ми не можемо йому погрожувати, оскільки немає нічого страшнішого за ті жахи, що він бачить щодня. Єдине, що ми можемо, то це запросити його прийти до нас. Ми можемо забезпечити його відповідним лікуванням, надати допомогу. І ми говоримо це від щирого серця. Ото б нам усім не зашкодило трохи допомоги. Сказала Меп. «Чорт, забирай, я б сама від допомоги не відмовилась. Дешеві кліше та маячня, розрахована на публіку. Обожнюю такі промови. Нічого конкретного не сказав, але й Біла, мабуть, сильно не наполухав». «Мені все найде з голови те дівча з Західної Вірджинії», – відповіла Старлінг. «Думка, наче зникає десь на півгодини, а потім знову впивається мені в горлянку». І той лак із блискітками на нігтях. Краще я не починатиму. Послуговуючись своїми численними захопленнями, Меб підняла настрій Старлінг за обідом і зачарувала підслухачів порівняльними дисонансними римами зі Стіві Вандера та Емілі Дікінсон. Дорогою до кімнати Старлінг знайшла в своїй скринці повідомлення, яке містило такий текст. «Будь ласка, зателефонуйте Альберту Роудену, і номер телефону. «Це зайвий раз доводить мою теорію», – сказала вона Меп, коли дівчата впали на ліжка разом із книжками. «Про що? От знайомишся ти з двома хлопцями, так? І щоразу тобі дзвонить не той, що треба». «Я про це давно знаю». Задзвонив телефон. Меп торкнулася олівцем кінчика носа. «Якщо це гарячий Бобі Лоуренс, то скажи йому, що я в бібліотеці, гаразд?» — попросила Меп. — Скажи, я наберу його завтра. Телефонував Кроуфорд з літака, і його голос видавався хрипким через зв'язок. — Старлінг, збирайте речі на дві ночівлі. Зустрінетесь зі мною за годину. Вона вирішила, що розмова урвалася, бо в слухавці чулося лише низьке гудіння. А потім зненацька голос знову повернувся. Криміналістична валіза не знадобиться, тільки одяг. Зустрітися з вами де? У Смітсонівському музеї. Він заговорив до когось іншого перед тим, як повісити слухавку. Джек Кроуфорд, сказала Старлінг, кидаючи на ліжко сумку. Над підручником з Федерального кодексу криміналістичної процедури виринула голова МЕП. Вона спостерігала за зборами Старлінг, мружачи велике темне око. Не хотілося б тебе засмучувати, промовила вона. А куди тобі діватися, відповіла Стаглінг. Вона знала, що на неї чекає. Колись Мепп очолювала студентський юридичний вісник в університеті штату Меріленд, а вночі працювала. В академії вона була другою в класі за рейтингом успішності, а на книжки кидалася наче камікадзе. Завтра ти маєш складати іспит із кримінального кодексу, а за два дні нормативи з фізкультури. Переконайся, що великий Кроуфорд знає, що тебе можуть лишити на повторний курс, якщо він про це не подбає. Щойно він вимовить «гарна робота, курсант естагрінг». Не смій відповідати нічого особливого. Дивися цьому боввану з Острова Пасхи просто в очі і кажи «Сподіваюся, ви особисто подбаєте про те, щоб мене не залишили на повторний курс за пропущені заняття». «Затямила, що я тобі кажу?» «Кодекс я зможу перескласти», – відповіла Стагрінг, розправляючи зубами заколку для волосся. «Ага, тільки ти його завалиш, бо не матимеш часу навчатися». «Гадаєш, у такому разі вони не відправлять тебе перескладати програму?» «Ти що, жартуєш?» «Дівчинко, вони тебе викинуть із чорного ходу, наче дохле великодня курча». «У вдячності надто короткий період напіврозпаду, Кларіс». Нехай він скаже, що тебе не відправлять на повторний курс. У тебе хороші оцінки. Хай він про це скаже. Де я знайду таку сусідку по кімнаті, яка зможе так само швидко просувати одяг за хвилину до початку заняття?» Старлінг вела свій старий пінто чотирисмуговою трасою. Мчала чим душ. Проте жодного разу не перевищила швидкості, на якій машину починало трусити. Запахи гарячої оливи та плісняви, стукіт під капотом, скиглення трансмісії. Все це потроху навіювало спогади про пікап-батька, про те, як вона їхала разом із ним, а поруч вовтузилися брати і сестра. Тепер вона сиділа за кермом, їхала в ніч. Тільки білі смуги зникали під капотом. Блим, блим, блим. У Кларіс з'явився час подумати. Страхи дихали їй просто в потилицю. Інші нещодавні спогади, вовтуз... Інші нещодавні спогади вовтузились поруч. Старлінг побоювалася, що тіло Кетрін Бейкер Мартін уже знайшли. Якщо Баффало Біл дізнався, хто вона така, то міг запанікувати. Він міг убити її і викинути тіло з комахою в горлі. Можливо, Кроуфорд привіз комаху для ідентифікації чому піще він захотів зустрітися з нею в музеї. Але будь-який агент міг би відвести того жука в Смітсонівський музей. Навіть кур'єр від ФБР може виконувати такі доручення. А ще Кроуфорд наказав брати речі на дві ночівлі. Вона розуміла, що Кроуфорд не захотів нічого пояснювати через незахищену лінію радіозв'язку, але Кларіс божеволіла від невідомості. Вона знайшла новинну радіостанцію і дочекалася, поки скінчиться прогноз погоди. Від випуску новин користі було мало. Репортаж із Мемфіса виявився переказом новин о сьомій. Пропала дочка сенатора Мартін. Її блузку знайшли розрізаною на спині, в стилі Бафало-Біла. Жертва, знайдена в Західній Вірджинії, досі не впізнана. Західна Вірджинія. Серед спогадів Кларіс про Поттерське похоронне бюро ховалося щось сильне та цінне, щось тривке, що сяяло поміж темних откровень, те, що треба берегти. Зараз Кларіс згадала про це свідомо і відчула, що може триматися за спогад як за талісман. У Поттерському похоронному бюро, стоячи перед раковиною, вона віднайшла джерело сил, яке здивувало та потішило її. Спогад про матір. Старлінг усе життя виживала за рахунок сили духу покійного батька, яку зараз черпала від братів. І тепер вона дивувалася і була зворушена щедрим даром, що трапився їй. Вона припаркувала пінто біля штаб-квартири ФБР на розі 10-ї вулиці та Пенсильванія-Стрит. На тротуарі розташувалися дві телевізійні групи. При світлі камер журналісти мали надміру випущений вигляд. Вони декламували репортажі з місця подій на тлі будівлі Джо Едгара Гувера. Старлінг оминула телевізійні вогні та пройшла два квартали до Смітсонівського національного музею природознавства. Вона помітила, що в кількох горішніх вікнах старої будівлі горить світло. На півкруглій під'їзній доріжці був припаркований фургон поліції округу Балтимор. За ним стояв новенький фургон для спостереження, за кермом якого чекав водій Крофорда Джефф. Побачивши Стаглінг, він заговорив у рацію.